Godmorgen og velkommen til Jørgen Morgennyheder. Det er fredag den 28. oktober, og denne morgen starter vi ud med Nationalbanken, som ikke hæver renten lige så meget som ECB. Så skal det handle om en længe ventet handel. Elon Musk køber Twitter. Du skal også høre om Meta, som faldt voldsomt i går. Og så slutter vi af med Apple, som overrasker positivt. Du lytter til Jørgen Morgennyheder. Mit navn er Sigurd Pedersen. Nationalbanken hævede torsdag-renten med 60 basispoint. Dermed fulgte Nationalbanken ikke den europæiske centralbanks eksempel. Tidligere torsdag hævede ECB-renten med 75 basispoint. Den danske Nationalbank kopierer normalt ECB's renteforhøjelser af hensyn til fastkurspolitikken, men i den seneste tid har den danske krone været ret stærk over for euroen. Det har gjort det nødvendigt for Nationalbanken at handle ifølge MarketWire. Ja, så er dagen kommet. Nu ejer Elon Musk Twitter. Tesla-stifteren har officielt købt det sociale medie Twitter. Natten til fredag dansk tid lukkede Twitter og Elon Musk officielt handlen, hvor Elon Musk har betalt 54,2 dollar per aktie, hvilket i alt giver 44 milliarder dollar. Det svarer til ca. 300 milliarder danske kroner. Det kan man læse i Business Insider. En handel, som Elon Musk ellers af flere omgange har været ved at springe fra, hvilket også endte i at Twitter savsøgte Musk. Elon Musk har allerede torsdag aften fyret den administrerende direktør, finansdirektøren og to af de juridiske chefer. Så skal vi videre til Facebook-ejeren Meta, som faldt med næsten 25 procent i torsdagens handel. Det skete efter, at tech-giganten sent onsdag udgav et regnskab, som skuffede markedet. Meta er ikke det eneste tech-selskab, som markedet sendte ned de sidste par dage. Også Microsoft og Google-ejer Alphabet. udsendte regnskaber, der har skuffet markedet og har sendt aktierne ned. Så skal vi videre til en lidt mere positiv tech-nyhed. Teknologikæmpen Apple kom hederligt ud af regnskabsåret 2021 22 hvor både omsætning og indtjening i 4. kvartal viste sig en spids bedre end ventet blandt analytikerne, det skriver MarketWire. Apple omsatte i fjerde kvartal for 90,2 milliarder dollar ventet 88,6 milliarder dollar blandt analytikerne ifølge estimater indsamlet af Bloomberg News. Indtjeningen per aktie blev 1,29 dollar mod konsensus, som lå på 1,26 dollar. Efter de positive resultater sigter Apple efter at udlåde et udbytte på 0,23 dollar per aktie. Og det var de nyheder, jeg havde til dig for i dag. Du kan som altid lytte med på Millionærklubben kl. 9.06. Og så kan du selvfølgelig gå ind på joinvestor.dk og følge med i de vigtigste nyheder fra de finansielle markeder. Tusind tak, fordi du lyttede med.